بسم اللہ الرحمن الرحیم المشورتو مشوره دا خشی دے مصنون عمل دے وشاورهم فی الامر وامرهم شورا بینم ان ارادا فی صوالا عن طراض منهما وتشاورین فلا جناح علیه دارنگی وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً دغه دای کې چې الله د ملایکو سره مشوره کولا د پاره د تعظیم عباد او خلکو ته الله مشورې ته ضرورت نشته ولما <تصفح> ذکر کەی ما خاب من استخاره ولا خسر من استخاره یاسو کې استخاره کوي استخار د نه مراده شي نه دی ولا خسر من استشار. لوګ چې مشورکې نو هغه توانې شوي نه دی او تعلیم المتعلم کی تاسو ته رسیدي د ترتورای شي په چې یو کامل سره دی بنین سره دی او بلته دی نو هغه نه سره دی کامل هغه چې خپل مختیاری بل نه پوزي غه دی چې یا خپله وکي یاري یا د بل نه تپوسو کې نه سرړیغ د چې نخپله پوږي نه د بل نه تپوس دا په کې نه سری دی مشوره او المستشار مخ تمامونه حری پا کې را ځي که نه چاانه چې مشوره اوغوپله اوختته دی شوه نو دی اماانهدارګر دووله شو دی دی بهغه ته مشوره وررکې مستشارو مخ تمامو قال شار او کې دی ه یو کللیلی موسدون جوانې بهو واللیلو لاین جلی الله به اسب فضمون مصاببي حه ارجې الله مزبرهکه تز د د ځ او مب او مصباحی د د ځو امزباحې چې شیر لر را پهشان د شپې نو شپ چې نو م سودن جواللي بهو نو د رای پ ته نه لږې چېس کو باې عملوکوو لکه شپ چې ار طرې طوري نو د را هم ارطررس طوري نو شپه په سره را کې په چراغ شپه په سرو غه کې په چراغ په بيوه په بلب واللهلو لانددي الله ینجلی الله به زبا علا ایوہ اللیلو الطویلو الانجلی راضی ہوتے کی پو دا کی راجی سبب مولا کا کی راجی علا ایوہ الطیلو علا ایوہ اللیلو الطویلو الانجلی او بیار اس دیو کڑایا پا کی راضی سشے دے نو ایر شی کیا دا چلو شی بس غیر هو دا په کير هغه ل لیکه انجلی ا اوګديش پی انجلی په چا دغه روحانوال روحان شاو بیا د دې معنی کړه مطلب دا چې روحانا کې دنه استعمالو سخنه دي غصار به پیغام کې مخولکه او شپه د سوچ نه ځان لګوم نه غیره قدار دی لګه سبا شي د زګوزاره وای په وشي راته ما مالوون من ک سللی یا خیر کې راځي خو م کې سوشتهول سوللیلو لا اننجلي او شپ چې دی نه دا نرو خاان کې الله به اسباح مګر په چراغ سره مګر بړوي سره عرب وي ذب یا راجل به یا راجله ان ته به من غفله دی کاه او اص به حاله نام اصباح نو س راجهوو مونږ ولا دلته چې دا معه را او سو چی دا د رای مشباک للا اولیل مشبا دیهی نو شپا تو رئی نو رناکی گی پچا سارا دیوی سارا کرنا نو دا رائی چی دا دام تو را دا نو دیزی دی پر دیوی داری چی دنو نو نتا پو سوکا نو نسوکا نفض ممسا دیح آراء الرجال الام اس باہر ایک دور خستے لگئی یو زیکا دو ڈیو دو رائیو دو خلق سراد آر جال د د جالو آرا دا ډ دي نو دی سره دا یو ځای کا اعلامز باخې را که د خپل راي ډیوي سره ستا د را چې کوم ډیوه ده اقله سره یځای کهه ت د د یاد کی طب به زیات د ننسباح نو نورو نه نور به شي که نه پوسو نهتهپوسوکه نو لکا ډېر خوند بو کی مطلب دا دی یو بستا خپل چې دینو هغه رای اغم دیو په گشته دی او خیاره خو چې د بل در دی اراو مصابيح دیو دی وسره زیک دی نو دیو ما اډ دیو نو خو زبر دست ته چې در راکنه نو بلپونه پونه جوړیرو لګي قران اړي لای نو خبره بوځي ولی بعضین او قرن برای کرای غیریک واستاشر فال حق لا يخفال الاسنینی فال ماه عامره آتونطورې وهجه وا یا را کافاو بې جمعمیر اقرن سرهدي اوقرون بیا را کاره یغې اوقرون به کا یو کا د خپل را سره یغیرې کا رایه د غیر سته د خپل را سره د بل راي خوم یو کا کاه اوسته کا مشره وک کاه فحق کوله حق چې دی نه دا په دو باې نه په کې دا په دو باې و یار دا به نګه چ ترې میسا خوده شوي او بلکل بره غوره ح به دوه بي ح به دو دا زما دا کپرای دی چې د حقه د که نه حکه د شت ک نه شته ووایه که کا نه دا کاپرای شته دی ا پېڅه ته هدف کاری هو بل به ته وجوه کاری اوس دا کا پره حق ادا اڅه ورته وګوره کاری ځخ کاری هو چې کله مخې ته به شي شټړه او شاتره نشي شېو نیټه لا څنګه چلے دا حق ښکاریږي کاریږي زبردست عربی دغه خبي جوړ کوې ته یې جوړ کړل او شاته وګوره مخ ته ورته شو دګری شاته شې انکه بالکل دځو دسته برابر کړل نفل مر او مرات سړی چې د دا ستا شا دهله مکمنمر ات مکمن ف مار عامر آتون سړی چې د ن شیشا ده توریي وجهه خ دا توری ہی خیدہ شیشا سړي ته خپل مخ شیشارره ته څکهه لیکې نو وا یارا قفه خو بې جمعې مییر تهې ایني سړی خپل ستته پرو ځای کوو د دوشي شوبانې وولې د کوو لګې د دا مطلب در خو لګې د پ اوقرون به را کار iyaغیرې کوسته شر فال کولافاالي فمر عمر آتون تري وجه هو ما یا را کافاوه ب جمع آنيله عه تله عملله لل القل ل ت پونهله کافالو اعتباره عمل ل دقول نهدي یا کولو ل یاست جانو وهوا یا کودونېسی لا تف د فما به کا منېتهستا یا کولولیست جاو وي ماتهجیلي وهوا یا کودوننی ی رااک م ب خ را لاسو پو کې را لاو په ده مې رااکي پر اوور باې ایلا سجن جیلتا او ماتوی لا تفضا یاری کمو پما بکا من باسی باتا ہمارے ایس چیدنو باگ نشتے او ستزادا باگ نشتے خلی را کمارے کونو حصولو رہا تو ایسا نشتے دیوی دادی قولتا مو گورا عملتا ہے گورا چراکاگی بھی دادا کسی باڑی راکاگی حل تکیم یا قولو لیس جانو و هوا یا قودنی ایلا سجن لا تفضا پما بکا من باسي بولا که دو وای کنا یا شیعر وئی بل وی اذا جاءنا سجانو یوما لحاجت عجبنا و قلنا جاء هادا من الدنیا اذا جاءنا سجانو یوما لحاجت کلچ جیلی موسا د ده جیل وارا سکار د پاراړو ډېره ډېره سبښ نو عاجبنا مون تعجب وکول نو چې هاذا جاء جاء هاذا مینه دنیا دې دنیا وراله مو ګو دنیا کې جنا نه زکه جیل کې دن ناس تکلیف تکلیفې کنه نه چې تکلیف تکلیفې نه سرهږي چې دبل دنیا دار دې دنیا کې نه مطلب ځيږي اذا جاء رسجانو يوم لحاجتين عاجبنا وقلنا جاء هاذا من الدنيا یقلو لیس جانو وهو یقودنی الہ سجن لا تفضان فما بک من بأس شیخ القرآن دی اللہ مغفور مرفو ایت ترسی سرے اول لیر پایدہ دا پاکی ایلکہ دے باتا سبا پیقے بانے اترازونو شروع کې پیقہ کھری کھری دی چی سرے پوینا بانے چی دنو پاکتے حالی کی انو لا بأسا ایت ترسی سرے دا الکذا ورردی دا ناروا دی کنا نارو تا توئی چې دا سړی لیکی نو چې ته مجبورې شوی وای لا مطلب دا چې تو سره جنگ دی دیب مجبورې شوی نو از ذوریات تبیح المحظورات کلا کلا ناروا شي خنزيري او نظر د غیر الله جو سړی برینو هغه سره چې نه قال قران جایز نو سره جگړه مکو لا باس دا سره جگړه تا هغلیش ترې دی خپل غلط افریدا بسړه دی سړیا وې تکې تکه تا سپې تتغور ابو فيقام على بيدر دو تا توچ جنگ مسر بغوا داشي ناروا ده خدا ده گدي چي دنه سدي الزوريات تبيح المحظورات الا ما سترتم ضرورت پاشت روا پاشت اگر چي ناروا پاشت پداقيږي پفرسيږي اميانوې ضرورت پاشت روا پاشت قرآن کيشته الله به ديغان قرآن کيشته الا ما سترت ضرورت پاشن روا پاشر کنه اگر چي ناروا باشه ام عورتو کي ناروا باشه صبح کي هروا باشه دموغه نو ويو چته سپوینوري کله کوا ما ز الله یا چې دین قبول وکړوا مونږ هغه فقہ منو چې کوم مفتاضیه فتو په دې باندې دین هغه نشته دکری دی فقہ کې بار سی تاسو په حدیثو کې ځان مسن باندې جا سو انا مدینۃ العلم واریو بابا ته حدیثو کړی لودا ک لودا کلمه خلقت خپل کا سر برابر کا مطلب بس دې بس تبوتو حدیث پیری تبوتو حدیث پیری ضیاء عمل مزای کا الک وی تاسو را خوږ ور شو کیمتی ا دی خلک وایي کناوی فوختو کی متل شوږ کیمتی ا دی شوږ کیمتی ا دی عمل مزه کا سعدیہ شیرازیہ پند مده بد ذات را بد ذات چو کامل شود گردن گرفت استاد را تاسو ور دري سعدیہ شیرازیہ پندې مدې بز ذات را بز ذات لږه تن ور لګي نه چې کامل شي دی د استاد سره مطالعه دا بز تا دی کنه نو استاد ته مطالعه کوي ویژه د استاد نو کو دا وره صالح ابن عبد القدوس بل له زبردستی وی ډیر خې وی وا ان عنا ان ان تفهم یسبا جاهن ان نه هو من کا افمو مطاب لو غل بونیاننو یو من تمام هو اذا کو ته تنی وغیر رو کا یديمون نه ان دا خبرتته ف مجاهلا چې ته جاحلل پیا کوي خوفا یحسیبا اغا گمان کی جحلن د جهل دواجن چه انو من کا افهمو دستان خف ہوئی گی چه دا گمان دی چې دستان خف ہوئی گی ته به دے پیا کی وی چودشی غرابا با دیسو مچی زان دیو دے کو چابلار دے یو سڑے <سلام> د جحالت دواجن دا گمان دی چې دستان خف ہوئی گی تا اغی پیا کنو تسڑے بشی زان اللہ عمل مزایا کوا رمتا سوا زان اللہ وَإِنَّ عَنَاءً أَنْتُ فَهِمَا جَاهِلًا فَيَحْسِبَ جَالًا أَنَّهُ مِنْ كَيْ أَفْحَمُ قُلَا کیسا؟ ماته گو ماتا گو دیا دو ببرا گو جی کردی بے بیا دو بیدی دو گو را دیا ہوئی باگر دعلا گنگان دی کیو تک شکتی آنکس كَنَ دَانَدَ وَبِدَانَد كَنَ دَانَدَ چِنن پوئی کی غپدی پوئی کی چنن پو دا جالی دا بس ت قریب کې ب دا نه ده دیجهلی بسیت کې دی بسپ به شي ځکه نه پوهږي خو پهدي پوهږي چې د پوهږم اجارقایسې به و کس کې نه دا نه دوه ب دات کې نه دا شاید کېخری خوه شه به مننظر بې رسانه خل به منم په خو کس کې نداند دا نداند دووه نه کې نه در جاهل مرکب او ابد د دهری به مان ند چن پویو پدیم نه پویو چن پویګم نده بکو جاهل مرکب کې همې شهيدا جاهل مرکب دې زکه دې نه پویو پدیم نه پویو چن پویګم ايوبل کس نه دي ته جاهل مو کا عبو خارجي دا, خارج دا ورا ناشنا جاهل جاهل دا زمون تربوران بوران نه دي زمون تربوران بوران دا ته دی دیوباديان وای دا دې نمبر دا جاهلان په جاهل مو کا دې هغه د مراقب نمبر اشاره ده ولی چنه پویږي خو پدیم نه پویږي چنه پویګم او وي د الله په مخلوق کې چې ده کنا په دې مسله چې زو څنګه پویګم داس ګر زو پویګینه دا د جاهر دی په جاهر د جاهر له په جاهر مکاب سره نه پویږي پدیم نه پویږي چنه پویګم او په مخلوق د خدای کې چې پدې سو زو څنګه پویګم داس ګر زو پویګینه که حضرت نبی مونږ څنګه پویږو دا وای پهته او بته او جالا په جاې مقعافس سره چای کلللی دا جال ځان ل یاد ک اواله در کمم ځانهپول ورنا کګ بهديبا دا اب کې ممسیلون کا حل پېن ظم جل درې سوه دوولسم م سر کاچې کې ټ ورو لګ دا شي دا ک دا تاسو منند لګېدي تاسو در لګې د ل جااحانو په جالی مقعافس سر ولګی رو پری باندې جهل به سیتو جهل مراکب وجه تسمیه زپر ملي سیوی د جهل مقعف سو وجه تسمیه د تجالب کعب ولي وای ما مقعب د کعب نه د کعب لري کی ګټایتا د ګټایم روت دې ماته دې هم څنګه نه را نهستو په دې ز چارج کر کړه پیدا زما خپل وای کعب دېته وای کعب روت دې وای څو ښه ونه ځان نه ښکړل نه ښکړی خدای دې غر کچره خبره ته مونږ کو اګه ده اصل ویدیو نه ته چېرې خپل لاغتلې اذان نیو نه حقیقت دازي ته راوتي کوا عبادت راغو راوتي کنه دا راوتي نه لیکي دا ځا ذکر کردو دا ځا ذکر کردو ساده چا ذکر کردو نه دې وړيخه خپل ووتلګا نو وجه څه نيک و و ان عنا ان ان من فيحسب جاهلا اللہ ته جاہل پیا کئے اگو اتنا پئے گی زستانہ خفوئے گا اے باتوارے تا عبادے شورو کی سا عام نا لگی ہے ترمہ خام عبادے ہو کی کور تراجی سوکو پسی لرشی عبادے جنردوان کی بردر تبیعہ سا نا لگی ہے ارو جوڑ کی جوڑ کی جوڑ کی شگی پل دے تڑی عبابیوڑی نا رازی نا آ دیکی د یو ما باندې وای دلته دا شرایط کوم کې غوډلې؟ غره چې تاسو خو یالو دګر؟ د یالو ای دا ورته دی. نو خېل د غلطیم لګولې ژخیم لګولې شي. خیم لګولې شي. د شیطان یارانو د ریشګي پُل دی وستا یارانو دیشګي پُل دی. سوکې د شګو پُل تړی وبګوډینا. شګو پُل تړل کی شیطان سره له شیطان یارانو د شګو پُل سره او خپل دا دا دا کوم مطلب نه دی او ورته نه یا تا یو څنډه درس کیو وي مسلمان دغه کی درس کیم نه بار ناظر اچاره وګړه پر لارې او عمر دونه ولاته نې نې ګوږه دا قریشه سینه غری کنه بدعات او شرکيات او ناکاره کارونه شروع کړی دي او سنت ورانه یو تغری نهستی اړو ودری خورې خاطر دې ما دا خپل څه باندې او چې شو دا خو حرامیتون یو وودې ساانديجییا دي د خپل یو ودیت دپاره سنت ختم ت غری باران نادرري چاار وکړ پهلارې ووررک د ل دالقپړونه محمو زله سنت د ل رووانه یو غې ناست دی دا مب درې دي خو چې ګای نو خساات ې د خهبی ور خبیزو د خیات و پهیبات ل کو بون د با ش تا راستا یاران دی شې پول دی څوک کې د ش اوبه به وړ نه دا مب دی هم جوړ دي ب مطیب لوغل بنییانو یو من تمام هو کله به آبادې یو ورځ تمام ته وور شي اذااکون ته تبنی وغیر رو کا یاهديمو چې تی جوړی او بلې د لان ت جوړه بلې د لروان نو سې خپل عمل مزای عمل مزای کوه عمل مزای کوهکسسو په خبره پ دی پ علم دین فقہ است قرآن او حدیث هرڅ خواند غیر از یې ګرځد خمیزه علم دین فقہ است قرآن او حدیث د منطق او فلسفي په خناق کې ویني شه صحیح علم دین قرآن و حدیث دا او حدیث ته او فقہ راستم شه د ورچل کړ دې تفسیر دې کې سره ولولې آخر شعر ته قوا تفسیر کېږي کېږي کې کوي خطائی دي شید علم دین فقہ است قران او حدیث علم دین تفسیر قران او حدیث هرکه خواند غیر رضی گردد خبیثه مطلب باندې ځان کې هغه نه چې بس منطق دې کار ویلې دې کار ویلې دې نو کن نظر در خالق کن نظر در خالق دې انا تمام اندرې فرصت تو مشغوله خدام سلمو قاضی مبارک میں خری رنج در تحصیلہ منطق میں بری چند خوانی حکمت یونانی ارا حکمت ایمانی ارا ہم بے خوان پیشته په یم شو اوبیا په څنګه ری تاسو نه یادوې کان دا خبر خدا د دې زوږی یادوي لو حدل لو حدل از فض ل شطان ب شو ایمو درې ایمودر درې قورآ هم بېګو او وللي جادمم او وللي جاډک اشرري مووش کوون بعدذا در جمع ګدمم جووشکن ب نومه خو تللب تا خنبه کندو سورې دي او دا غي نه کته چې دانه د نی تیږي او ته په کيده پاسانه دانه اچي نو کار کی اول د ریسلتیانو رات کوید مردان دې زمونږ نه خلک راکې دي چې د دې تیزان سره او اولی جاء دفع شرری موشکن اول اې ژوندیا دفع چې د شر د منګ کو کا بعد ازا در جمع غندم جوشکن بیا چې دنه د غنم په راځم کوډه کې جوش کوا او ول <سؤال> خدک شوډه ولا بندګا جنا श्रेनشت به خبره لای زیا ولا الله <سؤال> بس قاری چې مونږ لګیر ته قره تا وای کنه سره د دین نو وته هوای دینان ته سوراګل دی وو او ودی جا تف شرری موشکن بعد از در جمع گندم شکن فارسی تر زو زوپ ندی